وسو د مفعول مطلق نشناسب حذف کیږي وجوباً دا غي موآذ ذکر کیږي نام باریک چې پاري کې حاضر د ناسب د مفول مطلق واجبې په حس وجوبي سره هغه غدي چې دا کله دا حس د مفعول مطلق جای مقام د فیل ش واقعاش د ډېشه دیparagraph یو الله توبه دې زیات سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا ندري سبح بكل مطلق قام مقام شي الذي صرى بعبده ليله من الناس فسبحان الله يحيين تمسون يحيين تسهرون ولا الحمد راعيا راعيا راعي امرئ سقيا سقيا سقيا شكرا شكرا, شكرا. عفوان عفوان عفوان. عربيان وئيت اصلا اصلا صحیح ده کا دل ډیر شي ډیر شي چې دا مصدر کایه مقام دي چا شي فعل شي حمدًا شکرًا صحیح ده کا حمدت حمدًا شکرت شکرًا او صبحت صبحًا سبحان يا سبح سبحان او غفرانك غفرانك ن غفرانك يغفر غفران يا تي كم دنو لك عفوا عفوا او عفوا ما فيكم ما فيكم يا ما ما فكري شذرباني فكي خدا انا شذرباني كي خدا خو عفوا يعني ما في لا توقع او توت عفوا انا عفوت عفوا كريم اذا نو چې دا ټولې د بیرو مصادر چې دا چې کوم ډول د اخی کید د سماعي ده وسه مخصره سماعي چارو کوم مصادر شان استعمال کړی بس فش مصدر استعمالې ډېر شي استعمالې وړو غوښ خطبه تش مصدر ده خصوصا نو عربي نشته مصدر ده ډېر شي و باندې باندن لکلی عرابی خول جبازا سیاسا خول خولتی کلی کلی عفوان لا تأسف فاین نهو لی اجلی کلی روڈ بانکار نو بوری لگولی گنا انا دل دل لکلی تکلیف کلی ماذر اتخواه گنا روډ پر کام ہو رہی ہے دل تجا چلی کلی گنا اغیلی کلی عفوان لا تأسف فاین نهو لی اجلی کلی ما فی غوارو خفا کیگا ما تا لا او که نهجل ل خل خلق دی نو دا دغه دی لاړون ب دی چې بس مزر ق مقام دی چا شي فیل دا چې کمم راغلی بدل نه فیل نه راغلی د لکه یو پ ذکر کر کړ دی ناد لان شو سشی شو ندل لا دا بیا پره یو غ شر دی فاد لنن زورې ق حاله ندللس سالي فَنَذَلَن زُرَيْقَ الْحَالَ نَذَلَ السَّالِبِ ودر شهری دی نو ابن یقیل کی ذکر کړی دی یا ولہ حثم ما آتین بدلا من فلیه کنذلن الذی انذلا ولہ حثم حذف کی کومن نو دا واجب دے دت شهری واجب پکوم جای کی کومن نو واجب دے ما آتن بدلا دعا غضائی کی واجب دے آتن بدلا شاگر آغلوی بدل چکم دنو من فیلی ہی دقبل فیلنا لکن ادلن چی دا بدل راغل دے دو اندلنا اچانا اندلنا دیت ور کا وَمَا لِتَفْسِيلِنْكَ اِمَّا مَنَّا عَامِلُهُ يُحْزَفُ حَيْسُ عَنَّا تَدْوِ مُوزِرِ موز شبای که حضب دا عمل نناسب دا مفل مطلق واجبی پا حسب و جو سره قیاسی سارا دا غس مایو دا اوز قیاسی سورو یو دیکی یوزائی که برا غلی نور قیاس که شی دا با کم زائیوی گورا دا با کې غزائی کیوی کنا پا کې کیوی چی مفولی مطلق واقع شوی اما فولی مطلق یعنی دا مزدر دا واقع شوی روستو دی یوی نه یوی سانا چی دا آغی جملی مزمون را واقع لی سی را واقع لی مزمون دا آغی دا مزمون دا پارا اغراز محتملوی یعنی دا غا مزمون دا اغرازو محتمل ری ګډیر اغراض دي نو تاغه اغراض روستو په تاریخي د مصدر څخه بیان کیږي لاغه اغراض تفصیل کیږي او کی نو د تقا ځای کې به کوم نه نو عامل اطلب العلم اطلب العلم دا جمله ده کنه دا وایي کنه د دې مضمون راواله مضمون مصدر یا فایل ته مضاف کي يا مفعول دي ستا مضافه طلب العلم بس داس شي شو مضمون شو کنه طلب العلم او د طلب العلم ته شي را د دې لپاره اغراض څه كنستي ها يا غرض الله رضا ده غرض احیا د دین اسلام دا صحیح ده کنه یا سکول کې ماستری ده الدنيا ذلك مبلغهم من علم صحيح ذلك نا وسط دا اغراض محتمال رسط رجانا ذكر مضمون دي جانا دا, دا, دا دي جملين رسطو اغراض سكي ذكر كي بطريقية ماس دار سارا طالبت العلم يأطلب ال... العلم إما رضاء لوجه الله وإما إحياء لدين الإسلام وإما ماستران ما صحيح شوكنا سينا شو دائع أغراض شو كنا وس إما ابتغاء لوجه الله إما أن أبتغي ابتغاء وجه الله سينا شو كنا أو إما أحيي به إحيا الإسلام سينا شو كنا تغشو دا تاسي بل مزمون راوالا بل جملة سكا راوالا زرب تو زيدا څه ده کنه؟ کومل نه دا زید ما دې څه پر دابو؟ دا مضبوط نه کنه دا د څه لو د دې فائدې نشته و اما تعذيبا يا ولا دبركم يا ولا سزا و و اما عذبته تعذيبا خیر شو زه حبته ال ثوابي جمله ده کنه سشلهته ثوابهته ذهب وك للثوابي لا مضمون ده جمله ده کنه او زه سشلهته اغراست کنشته وای یا اشتراء للكتاب خیر ده کنه او یا اقلا للكباب اگو والا واچوا اگای پوکی واچوا ما واچو پکی اگر سو را یو سرولا اگای پوکی واچیتا تالیب دلاتی کتا کئی کوي را یا الله دے خیر او جی باندې بانی پوانا شوی دا جی کم دنو باسو ما ورپسې تا غرا ذکر کله زما دی و مقصود درې چې دا په کافیه کې په شعب جامعه کې وګران غونډه ځای دی د دې مناسبه روشته نه ما کا ماده مثالونه درې 10 ذکر کړ چې لکه دا تاسو تاسو آسان شي کله په شد الوساخ دګنه په شد لسه شي احوال مثال لګرالي څنګه هتاجه ډول راو حق په شد الوساخ لراري په تشبه یو مثال یی مسلمانانو روړو په شد الوساخ نه ویلا او بل نه وایسته په شد الوساخ څنګه نه شدل وساق نه د غره ولا مضمون شدل وساق شدو قومر دی کنه نو شدل وساق یو اوسو شیشو مضمون شو مضبوط تړل او دا مضبوط تړل څه د پاره دی फायदा را پکې اگر اسو قښتې کنه کاغذ است د قیدیا له کړي احسان تو سرڅو کا احسان او کاغذ چې کوم سره د قیدیانو نه پیسي سکړي هغه ستټرم سر پیسې والا ر ایمما مننن او ایمما منن و ایماتو دونا خبر بانه خوب پونه شویگه نا و مال تفصیح لنکا ایمامنا عاملو هجو زفحیسو عنا او اغم فول مطلقو چه غده پار ده تفصیل وی ده تفصیل ده انواع محتملو چه غده ناشیوی ده مزمون ده ها ما وقعه تبسيل لسري مضموني چلهتن متاق دامات عاموه یخظفه سو عام چې د نه دا حظ کوشي کوم د چې راپ خشوه دا حاج د ت راقیذا مكر رو ووزو حري هموراد نائ عين نستاانه کذا مکررن و ذو حسرن وارد د کرنګي چې کوم چې مکرر وي و ذو حسرن وارد نائب فعل ل اسم عین نستند لو سوي راشه بل رمزي چې پې کې حاضر د ناصب د مفعول مطلق واجبي په سجوبي خاصه لا ګسن چې کافي ولا یو من هو کې ذرا وړو غران دا ته دې لوزی په یو شرکت دا ذرا وړل حقشه لا لکه چې دا غنې چل دکړې ته تو ته ویل لازمي توبو توبو چې کله دا مفولی مطلق واقع شه وي وروستو اسم اسمعینا یو اسمی عین اسمی ذات نه څنګه وروستو شووي واقع شه او داما مطلق دا م په لی مطلق په زاید خبر وی خو خبر صحیح کیدلی په زاید خبر وی خو خبر صحیح کیدلی بیا چې کم ده یا مکرر وی او یا چې کم ده محصوری یا مکرر یا محصوری زدین ارسطو لاک دا چکمو خبرم اکولا از دین رسط یا مکرریا محصول مکرر مثال زیدن سیرن سیرن زیدن سیرن سیرن اس تا پیمان ہوایا دا زید اسم عین دیکن نده اسم عین دیکن نده ساپ نده دا سیرن سیرن پا زید خبر دیکن نا او خبر سای کی گی سای دیکن نا خبر صحیح کی اول دا وسط ته وغسته ده ذات ته نو وسط ته وغسته ده ذات ته خبر صحیح کده ل نشه اوس پتہ هوه شه سیران چکب دغه ده خپل مطلق فعاللیه سره حذف ته انما انما زید انما زید يسير سير ان سيرو زيدن سيرن سيرن سيرنا زيدن يسيرو سيرن جملة شفوكنا جملة خبر واقعة قدلس شو صحيح داران يذكندنو انما يزيدو سي انما يزيدو انما, يزيدو إنما ما زیدون الا سیران او دا سیر پا زید چا که دی خبر که دی خبر تایی که دلی نیشی ما زیدون الا سیران دا محصور مثال شو او زیدون سیران سیران دار چا شو مکرر شو کذا مکرر و حسر ورد دک کرنگی چی مکرر ہو یا خاون دا حسر وارد شوی وا شويدي په ځای د فبانې ن یوه پین په ځای د چا yes. فلبانې خود داې اسم غینې ن سانه د چې زیاتته چې اسم زیات ته چې ګمره د هغې ساخ استناو شوي وېنووادونو وک.